După lucrul mâinilor lor, dă lor, după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui, îi vei derâma și nu îi vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și acoperitorul meu. În El a nădășduit inima mea și mi-a ajutat, și a înflorit trupul meu, și de bună voie mea îl voi lăuda pe El.